Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Filmbook következő podcastje, a mikrofonnál Szentino és, és Lisztes. Most pedig 2013 filméről fogunk beszélni, az első filméről beszélni fogunk pedig egy két és fél órás borzasztó nyomasztó film ez a fogságban. A kérdés itt felmerülhet mindenkiben, hogy miért is nézzünk meg egy ilyen borzasztó nyomasztó ráadásul két és fél órás hosszú filmet. Te mit gondolsz, miért érdemes megnézni a fogságban? Hát, mert azon felül, hogy jó, nagyszerű színészi alakítások vannak benne, szerintem, és tényleg egy csavaros és nem mindennapi történet. Eléri azt el a, a film, hogy, hogy be, be tudjuk magunkat érezni abba, hogy mi folyik éppen. Mondtad, hogy tehát baromi jó színészi alakítások vannak benne. Itt mindenki Hugh Jackman szokta elsősorban ö, megemlíteni, mint aki kifejezetten jól alakít, és egyébként valóban, de ö, a Loki detektívet alakító Jake háli játéka is nagyon bejött meg nekem, tehát azzal sem volt igazából nem, hogy semmi baj, szerintem kifejezetten emlékezetes volt oda, hogy tikkelt így a szene. Ó, nekem is feltűnt, hogy én az írásban a Coltai Roberthez hasonlítottam mert pontosan még, de még a a fej formája is egy kicsit hasonlít rá. De most nekem minden illúziót megöltél, mert amúgy igazad van, de ez így jelentősen csorbítani fogja a filmnek az élvezhetőségét. Egyébként nekem így a, a legdurvább élménye minye, a fogságban a kapcsolatban igazából az volt, hogy tehát gyakorlatilag a film első fele az annyira ilyen reálisnak tűnik, és annyira bele tudja magát élni az ember, hogy ott lassan folydogálnak az események, és annyira kínozza az embert az, hogy mi történt azzal a két kislánya benne, ugye két kislány volt. Két kislány hogy ö, nekem konkrétan ilyen pánikrohamszerű élményem volt a moziban, pedig nem vagyok rá egyrészt hajlamos, másrészt elég edzett mozibuzinak tartom magam ahhoz, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, de konkrétan úgy éreztem a film közben itt folyamatosan, mintha ülnének a mákasomon, és egyszerűen így nem, nem tudok kiszabadulni a szorításból, és teljesen biztosok benne, ha később itthon néztem volna meg a filmet, akkor legalább ötször megállítottam volna, és kimentem volna. Nem cigizek, de mondjuk elszívni egy cigit, vagy e, inni egy felest, vagy valamit, mert egyszerűen annyira nyomasztó volt az élmény, hogy e, nem, nem akartam átélni, meg nem akartam átérezni, és ezt egyébként kevés film tudja így elmondani magáról. A szerencsém az, az volt, hogy a film második felében már elkezdődnek ilyen filmesebb fordulatok, amiknek köszönhetően már annyira nem tudtam magamat nagyon beléni, de ez gyakorlatilag így kegyelem volt az alkotók részéről így az irányomban. Nem mondom, hogy másnak is ez ennyi ilyen problémát fog jelenteni, mint nekem. Nekem ez azért jelentett ilyen különösebb traumát ez az egész film, mert nekem az volt a gyerekkoromban a legnagyobb félelmem, hogy elrabolnak így idegenek. Tehát én ettől töreteknem kiskoromban, és ez a film ezt tökéletesen megtesítette így gyakorlatilag ezt a rettegésemet. És így pláne bele tudtam magamat élni, most meg már idősebbként, ha egyszer lesz gyerekem, akkor valószínű, hogy nyilván a következő legnagyobb filmem meg az lesz, hogy a gyerekemet rabolják el. De igazából, amikor megnéztem a ponyvaregénynek a gangster meg jelentét, akkor jöttem rá, hogy igazából sose lehetünk ezzel előbb biztonságban. És ez a film pedig pláne milyen elülteti benned ezt az érzést, úgyhogy nekem azért volt ez igazából egy ilyen különösebben nagy élmény. Szóba hoztad ezt a gyerekkori félelmeket, én a széltől féltem, de nagyon. Úgyhogy valószínűleg ilyen twistert nem kell nekem mostanában újra néznem. Amit még mindenképpen hozzá szeretnék tenni, az az, hogy fogságban történetét már láttuk innen-onnan szerintem, tehát volt már több ilyen témájú film, ugye gyereklablás. Amit így fel tudnék hozni példának, szerintem az a, csak borzasztó egyébként, szerintem a Peter Jacksonnak a komfortos mennyországa, ami maga a gics, gics tenger az olyan, olyan szinten fúj de gicses, hogy majdnem elokáltam magam. De ritkán vált ki velőlem egy film ilyen érzéseket, de a mennyei király... mennyei király A komfortos menyország az, az kiváltotta. Pedig ugye abban is az van, hogy ott, ott nem elrabolják, hanem megölik a kis lenyt, és úgy folyik a nyomozás, és az is elég durván ábrázolja viszonylag az apának a kétségbeesését, hogy ott Mark Wahlberg próbál színézkedni. Itt most azért Hugh Jackman lényegesen, lényegesen jobban játszik szerintem, ő, nagyon, ő most azért az alakításért az Oszkár esélyes, hogy hát legalábbis, ha magát a díjat nem is, de jelölés szerintem mindenféleképpen fog ezért kapni. De nem csak ő az, ahogy a Mászanti is mondta, én mondjuk a J. Gyllenhaal-t annyira nem emelnénk ki, nekem valahogyan nem jött, tehát ő, ő volt pont az, aki úgy korrektül Alakított szerintem viszont Poldáno, aki a bolond kis hát tíz éves szintjén lévő srácot játszotta, ő szerintem valami eszme hatásos volt, és már régóta figyelem színészi munkáját, és méltatlanul van elhanyagolva. Azért azt azért hozzátenném, hogy ilyen fejjel, mint amilyennek a poldánónak van, azért nem olyan nehéz, uh, bolondot jól alakítani. <gül> Tehát azt azért hozzátenném, hogy ilyen ilyen ábrázott, hogy ezt nem, nem mondanám így különösebben nehéz feladatnak. Egyébként a rendezőnek az előző filmjét te láttad a felperzselt Földet, oszkára volt jelölőnt a legjobb külföldi film. Én igazából amiatt néztem meg, tehát a, miatt elkezdődött a podcast beszélgettünk egyébként arról, hogy milyenek a sajtóvetítések, mik az árnyoldalak, meg a jó oldalak. És a jó oldalakhoz tartozik az, hogy például van ez a film a felperzselt Föld, amiről igazából semmit nem hallottam, amikor elmentem annak idején 2011-ben sajtóra megnézni és ahhoz képest pedig így, így a földbe döngölt a végén a film tehát nem érdekelt a téma, amiről szó volt benne nem volt benne egy ismert színés, akkor még a rendezőneve sem volt ismert, meg úgy egyáltalán semmi és a végén olyan kemény katarzis élményt okozott az a film, és olyan keményen realista volt, hogy az valami elképesztő, tehát akkor egyből be is válaszoltam az év egyik legjobb filmjének és igazából ugye a rendezőnek volt köszönhető az, hogy ezt a fogságban is megnéztem alapvetően itt is, tehát ez a két legkiemelendő dolog szerintem. A színészi munka, illetve a rendezés, meg persze a fenyképezés sem volt rossz, tehát a rendező teremtette meg ezt az egész nyomasztó rékkört, ami a is olyan nagy hatással volt, a színészek pedig miattuk volt, tehát ők is hozzátettek ehhez, hogy ennyire nagyon reális lett. És igazából az egyetlen dolog, ami nem ért fel hozzájuk, az maga a forgatókönyv volt éppen azt hogy a második felére már egy kicsit ilyen hollywoodiasabb fordulatok követték egymást. Nem mondom egyébként, hogy rossz volt, sőt, hát amint említettem, az nekem még így jobb is volt, de azért én úgy gondolom, hogy alapvetően ez a forgatókönyv ez kevés volt egy kicsit ahhoz képest, amennyire jó volt a színészi munka, meg amennyire jó volt a rendezés. Épp ezt akartam tőled megkérdezni, hogy te... A magával a nyomozással, hogy voltál, -e, hogyan derültek ki az információk, úgy te, neked mikor állt össze a kép, úgy nagyjából a filmben, hogy érzed? Mert én bevallom, nekem elég sokáig tartott. Igen, néhány dologgal én is úgy voltam vele, így nem a komplex képpel, hanem úgy részletekkel, hogy néha egyébként ez egy kicsit szerintem idegesítő is volt a filmben, hogy amikor így érzed, vagy nagymoma szokta ezt csinálni így a tivedet, hogy vegy már észre, hogy ez.. Na, itt is voltak ilyen pillanatok, amikor a Loki detektív előtt már jóval tudtunk valamit, és ő meg csak nagy nehezen ötre jöjön el már, de. Jó, ezt is valamilyen szinten felróhatjuk hibának, de az is tény, hogy én nem találtam ki, volna ki a végső csavart, és nem is találtam ki, tehát azért nem egy rossz forgatókönyv ez, csak ahhoz képest, hogy mennyire jó színészi alakítások és mennyire jó a rendezés, ahhoz képest nem elég jó, de egy mai átlag alibudi színvonalat meg körökkel ver, gyakorlatilag szerintem. Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni én is. Hát tulajdonképpen így a fogságbanról egy végszóként egy annyit uh, tudok elmondani, hogy sokan írták, hogy ennyire nagyon jó, meg műfajt meghatározó, meg ilyesmi. Szerintem a műfajt nem határozza meg, nem egy ilyen nagy előrelépés a thrillerben, vagy a drámában, vagy bármiben, de Azért, azért így is egy nagyon jó film, és bőven érdemes a megtekintésre. Egészen biztos vagyok benne, hogy 2013 végén majd topistákon elég elég helyezést fog elérni. Annak ellenére, hogy nem az a tipikus szórakoztató film. A podcast második témája a Donjón című film. Ugye, amikor összetettük a tematikáját ennek az egésznek, akkor próbáltunk úgy válogatni, hogy konkrétan úgy válogattunk, hogy mindegyik filmet mind a láttuk már, így tudunk róla normálisan beszélni, <gül> ugye ez egy alap alap dolog. Viszont én a donjons Jones azt csak úgy, hát hogyan mondjam, 50%-ban láttam, de nem a, a teljes hosszában, csak éppen <gül> éppen a mozi egyik sarkából a földön ülve, mert én ezt még szeptemberben a Miskolati Színefecsten néztem meg, amikor is, hát volt egy érdekes kalandom itt a mával és kicsit későn érkeztünk oda, és, és ugye annyira tömve volt a terem, még a, ez már a, amikor én néztem, a második napi ismétlővetítés volt, és teljesen tömve volt még akkor is, mert annyira érdekelt az embereket. Aztán utólag meg a moziknál itthon, hát annyira nem szerepelt jól, sőt, elég hamar levették a műsorról, pedig ugye vannak benne hollywoodi sztárok, és hát egy eléggé pikáns történet, és a donjonna. A függésről szól. Konkrétan én, én is egy mozi ünnepen láttam gyakorlatilag a Cinema City mozi ünnepén, és hát azért egy, a mozi ünnep az, az azért mindig egy esemény, mert ilyenkor bemegy a magyar, mert hát 500 forintra vagy 700 vagy mennyi volt, És hát ott is ültünk, vagy 10 kb. Mondjuk az is hozzá kör reggel 10-es vetítés volt, tehát azért volt, lehet, hogy is van közel hozzá. Hát a Donjon-t én igazából azért akartam annyira megnézni, és ez viszonylag ritka, mert hagyom bejött a trélere, úgy tűnt, hogy ez, ez ilyen nekem való film lesz. Mm. És alapvetően azt tetszett benne egy a legjobban, amikor megnéztem, hogy ennek a Joseph gordon Louisnak most kiderült, hogy van stílusa, meg kitalált egy ilyen tök jó koncepciót, amiről nem feltétlen szokás beszélni. Vagy ha mégis, akkor pedig hát kb. olyan szinten, mint amilyen a Szégyentelen című film volt, amit hát én igazából nagyon nem tudtam értékelni, annak ellenére, hogy sokaknak tetszett. Ez egy ilyen műbotrányfilmnek tartom, ami hát igazából semmit nem adott nekem. Tehát úgy mentem oda, hogy akkor már meg volt körülötte a hype, hogy fú, ez micsoda, ez nem is olyan testnedveket reklámozták talán, vagy valami ilyen botrány volt. Na mindegy, szóval de mentem, és ahhoz képest semmi plusz nem adott. Tehát az nekem nem új információ, hogy a férfiak otthon pornóra verik a farkukat, mert tudok róla én is csinálom, ha te férfi hallgató vagy, akkor te is csinálod, tehát ez, ez szerintem még annyira nem botrányos és ráadásul még kicsit unalmas is volt az a film. Ehhez képest a Don viszont viszont nemcsak hogy nem unalmas, de már elmintettem, kifejezetten jó stílusa van. És ami még nagyon jobban, hogy ez ugye Joseph Gordon lloydnak az első rendezése. Most az első rendezések azok kétfélek szoktak lenni. Vagy az egyik az az Így Jöttem típusú, tehát hogy miből lesz a cserebogár, erre jó példa például a Magyar Moszkva tér is, vagy pedig az a másik hiba ilyen első filmeknél, első rendezéseknél, hogy mindent bele akar zsúfolni az adott alkotórendező, mindent, amit eddig életében megtapasztalt, és egy ilyen kicsit ilyen kagyfaszos lesz az egész, vagy néhány témánál úgy érezzük, hogy ez nem biztos, hogy kellett volna bele, és itt tehát szerintem ez mind a kettő dolgot tökéletesen elkerülte, tehát nem hiszem, hogy egyébként a Donjonnak a jellem az egy kicsit is hasonlítana a Joseph Gordon-luitra, tehát ez a, ez a mini macsó, aki jár a konditerembe, és akkor mindig minden héten csajozik, tehát ez a tipikus ilyen küldtelki bunkó játszik benne a gyakorlatban, tehát így valahogy nem hiszem, hogy túlzottan hasonlítana hozzá, de minden esetre örültem, hogy ezeket a hibákat így elkerülték. Hát meg hát ugye azt is tudjuk, hogy eredetileg nem saját magának szánta a szerepet, hanem csending Tatumnak, akire szintén jól lenne egyébként, ez szerintem úgy passzolna hozzá. De hát maga Joseph Gordon, őt is egy remek munkát végzett szerintem, mert az van egy, van egy olyan csibészes mosolya, vagy nem is tudom, amitől, amitől elhiszik, hogy ő tényleg ilyen. És mellette a többi színész, ugye Scarlett Johansson is eszméletlenül bele tudja magát élni ebben a... Nem is mondanám, hogy butaliba, hanem mert nem buta, csak önző pláátszacice, ez a, ez a jó szó rá szerepbe. Meg hát ott van Julian Moore is, aki szintén egy remek és tudom, hogy Szanti vele kapcsolatban szeretne mondani pár dolgot. Elsősorban inkább, hogy ne tudják olyan gonosznak, inkább mégis scarlet et dicsérném, tehát tényleg valóban színészileg is nagyon jól alakít, de azért, vajuk be, azért ennyire jó a szerepben, mert tényleg meg tudja testesíteni azt a nő ideált, amire egy ilyen Don John-szerű bunkó vágyhat, és azért a férfi társadalom többsége is szívesen eltöltene vele egy pár éjszakát szerintem, és tehát nagyon jól játszik az Scarlett Johansson karaktere a Don Johnnal, tehát nagyon jól játszik magával a figurával, hogy nem hagyja magát lefektetni, tehát egy ilyen öntudatos nőről van szó, és igazából való életben ezek, ezek így tényleg így tök jól összeillenének, mert mind a kettő egy önző, de öntudatos, csak magának élő egyén, Mondjuk az már a filmben, hogy egy nő ennyire felháborodik az, hogy egy férfi pornót néz, az nekem egy kicsit sántított, de, de tényleg tehát ezt még így el tudom azért fogadni, és... Uh... Hát az a jelenet, arra emlékszel gondolom, amikor a Farmeren keresztül ott dörgöli a seggét a Joseph gordon tehát a játott karakterizet, az kész, tehát mindenféle répszit megőrít a Scarlett Johansson ebben a filmben, és teljesen jogosan, és tehát nagyon helyén van ő. Viszont az nem tetszett a filmben, hogy ahogy a szereplők is önzők és egy ugye úgy a film is kicsit önzős egyoldalú, tehát csak a férfi szemszögéből látjuk ezt az egész történetet, a nőjéből nem. Ami ö, szerintem izgalmasabb téma lett volna, a női szemszöget is legalább ennyire kivesézik, mint ahogy kivesézték a, a Don Johnnak, tehát a férfinek a szemszögét. Illetve ami szerintem még egy nagy kihagyott lehetőség ebben az amúgy elég jó filmben az az, hogy a film van egy kis párhuzamot a pornók, illetve a romantikus komédiák között, mert hogy hát, gyakorlatban ezt tudjuk, ezek a romantikus komédiák pedig a nőknek szóló pornók, ezek az úgynevezett érzelempornók, de nincs, ez egy kifejtve, meg nincs elég töke a filmnek ahhoz. Tehát egy kicsi önreflexió van benne így, ezt így megmutatják egyetlen jelentben, és aztán ez a témán is felejtődik. Talán még egyszer a Donjon veszekedés közben beszól a Scarlett Johanssonnak, hogy azok is pornók, de Szerintem ez megért volna egy bővebb kifejtést, csak lehet, hogy akkor még kevésbé lett volna sikeres a film, ha ezt így a női nézők képébe mondja, ilyen kérlelhetetlenül az igazságot. És akkor tehát, hogy a kérdésedre így visszatérek, illetve a Julian Móros feltevésre. Ja, illetve még azt akkor elmondanám, hogy spoiler következik, ez, ez most nem egy ajánló, ez nem filmajánló, mi most kibeszéljük a filmet gyakorlatilag. A filmnek az a vége, hogy Donjon kevés, megváltódik, egy kicsit kevésbé lesz már önző, és Julian Morban találja meg a szerelmet, és már attól feláll a farka, a Julian Moore ránéz. Ami szerintem Julian Moore már 95-ben, amikor a bérdilkosokat csinálta, sem volt egy akár kicsit is vonzónő, de mostanra meg már, hogy egy megöregedett, meg pláne nem, tehát konkrétan nekem a hány inger előbb jutna eszembe, amikor ránézek így a szeprős-vörös elaszott fejére, sem mint az, hogy bármi esetleg megmozduljon benne tehát persze Julian Moore nem egy rossz színésznő de ide illett volna azért egy legalább kicsit vonzó idősödő színésznőt találni bőven van ilyen Hollywoodban tehát gyakorlatilag marok számra válogathattak volna 40-es, 50-es színésznők közül akik már sajnos nincsenek a koruk miatt annyira foglalkoztatva, mint amennyire megérdemelnék ehelyett pont Julian moore kellett kiválasztani a Donjonnak alapvetően nekem nem van történet ezzel a részével van bajom, hogy így megismeri a tökéletes orgazmus, meg hogy van a végén egy ilyen katarzis-szerű kicsit megváltás, mert nyilván kellett ez a film végére. Magával a kivitelezéssel van bajom, és belül is Julian Morra, hogy hát baszott ronda. Tehát nem, nem tudom egyszerűen elhinni, hogy ez a kültelki, külvárosi zsebmacsó, oké, hogy mondjuk egyszer megfarkalja a sötétben, amikor nem látja a fejét, de, de hogy hosszabb távon beleszeressen, amikor előtei Scarlett Johanssonnal volt, tehát arról szól az egészen, hogy ő felszínes, és akkor a végén egyik pedatra a másikra, pedig akkor Julian morba lesz szerelmes, tehát azért egyrészt a ellenfejlődés sem így működik, de, de hitelesebb lenne, ha valóban egy szebb vagy akár kicsit is szép, fogalmazzunk, akkor is színésznő lenne, és nem pedig Julian Moore. Oh. Hát de nyilván ezért papíron jobban mutatott, ugye, még a forgatókönyvet írta. Ah, én azt tudom erre mondani, hogy ízlések és pofonok, én sem rajongok, oda, rajongok a szereplőkért, de nem mondanám azt, hogy Julian Moore, hogy bűronda, bár igaz, hogy a Kerryben ben a gonosz anyuka szerepében Jó. <laughs> sokkal jobban állt neki, de én, én nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogyan mondjam, de nem szeretnék ennyire lesújtóan vélekedni a kinézetéről. Akkor ezek szerint egy politikailag korrektebb. álláspótot képvisel, álláspontot képvisel ez Mur asszonya vagy kisasszonya kapcsolatban. De úgy például ilyen leszbikusnak tök jó volt abban a leszbikus Oscar jelölt filmben, amit nem, most nem jut eszembe a címe 2010-ben az. Na az igen, de a, lehet, a gyerekek jól vannak ilyen. Na abban például egész jó volt, vagy mint mondod a Kerryben, ott is el képzelni, hogy tök jó, de ide tényleg nem őt kellett volna választani. Viszont, tehát, ha ezeket hibának vesszük és mert miért nevelhetnénk annak, akkor még ezekkel együtt is szerintem egy tök jó szólalkozás a Donjon. Tehát például nagyon tetszett az a megoldása, hogy a napi rutint mutatta be többször és többféleképpen, hogy megy templomba, megy edzőterembe, megy hova megy még családi vacsorára, és akkor ott a apjával a meleg szereplők is tök jó a filmben, ezt ugyanígy nem is említettük. Az apa figura, az például rohadt vicces, a, az anya figura mondjuk annyira különösebben nem érdekes, de ott van a húga, aki egy ilyen némabob szerepet tölt be gyakorlatilag a filmbe, és e, úgy folyt a telefonát Busarája sose szólal meg, és amikor megszól, akkor ő látja egyedül a frankót az egész filmben, tehát hogy ez így, ez így nagy, ezt így nagyon oda Na, abban én is egyetértek, hogy Tony Danza zseniális volt, főleg a Skyletek közös jelenetei, azok jól jól mutatnak. De azt, hogy hozzá kell tenni még a napi rutinra visszatérve, hogy szerintem azt egy kicsit, kicsit túl használta Józsi, mert, mert az kicsit sok volt már egy idő után, tehát egy, egy, egy, egy idő után már nem volt vicces. Ahogyan folyton és folyton ugyanazt kellett nézni, meg ahogy az sem volt egy idő után már túlságosan jó megoldás. érdekes, hogy folyton, folyton ilyen hirtelen beválogatások voltak a különböző pornokból, ilyen másodpercekre felvillanó, képek gyors gyors egymás utánban megvágva. Miért többet néztél volna meg belőlük, vagy mi volt ezzel a probléma? Hát nem tudom, egy idő után, idő után egy ilyen fárasztó megoldásnak tűnt. Uh -huh. Én ezzel a részével nem értek egyet, mármint a napi rutinnal főleg, mert abban éppen az volt, hogy szerintem egyrészt ez nagyon jól megadta a filmnek a stílusát, másrészt a saját életünkre is könnyen rávetíthetjük. Harmadrészt pedig az volt benne a jó, hogy, mi, hogy mindig ugyanazt láttuk ugyan, de mindig egy kicsit másképp, és ennek mindig megvolt a maga jelzés értéke. Tehát akárhányszor elkezdődött ez a, ez a betét, mert vannak -e a filmben ilyen betétek, amikor mutatják ezeket a rutinokat, akkor én sosem az volt velem, akkor neked ezek szinte kicsit, hogy ha, már megint, benne inkább az volt, hogy na ez tök király, és mindig elkezdtem vigyorogni, hogy na megint megmutatják valamit, és megint valami tök máshogy lesz. Tehát például szerintem az tök poén volt, amikor ugye mindig Gyóna papnak, és akkor a végén pedig mondja azt, hogy nem tudom, megvál... tehát elmesél neki ezt a katarzis élményét, hogy valami valamilyen szinten megváltozott, és akkor ugyanúgy ugyanaz a büntetés, hogy el kell mondani a tíz atyánkot, amik majd az eddőtelenben mormoghat, tehát így ez, hogy mindig egy kicsit más volt, ez szerintem nagyon sokat hozzáadott így a filmnek a stílusához. Hát ugye ez a miatyánkos atyánkos dolg, ez a inkább a felszínességére, a Don karakterének a felszínességére próbált rávilágítani, hogy ő igazából egy sajátos szemszögből nézi a világot, hogy tudja, hogy mit kell csinálnia, és tudja, hogy csinálhat ő bármit, mert úgyis lesz majd. Tehát van, vannak ilyen bűnbocsánat dolgok. Tehát bármit csinálsz, teszem azt, megölsz egy embert, akkor is a paphoz, és meggyózni, és akkor kész van. Tehát ilyen nagyon lehetszerűsítve megvannak neki ezek a dolgok az életében, és úgy is úgy gondolja, hogy annyi, hogy elmegy a buliba, felszedi magának a csajt, jó, megdugja, és ennyi, és akkor ebből áll az élet, és igen, és utána a pornóra. De tulajdonképpen ugye az a filmnek a az tanulsága, hogy vannak ennél azért mélyebb, értelmesebb dolgok is az életben is lehet, hogy érdemesebb azt keresni a, az üresség helyett meg, tehát ez egyház kritika is egyben azért azt lássuk be, tehát nem csak a donjon felszínessége, hanem úgy a katolikus egyháznak, hogy egyáltalán a felszínessége, meg a családjának is a felszínességéről is itt szó van, meg mindenkinek, az egész életnek így a felszínességéről, hogy hogyan lehet egy kicsit ilyen spirituálisabban szemlélni a világot. Nem gondolnám én ezt egyház kritikának, inkább inkább a néhány vallásos embernek, a fura szemléletének, a kritikájának mondanám, mert, mert maga az egyház szerintem nem, nem kimondottan hibás abban, hogy vannak, akik ennyire durván félreértelmezik a tanítást. Ez azért egyház kritika, bár tény, hogy nem a legmélyebb, vagy bármi ilyesmi. De azért számít ez mindenképpen szerintem egyház kritikának, mert tehát ezt az egyház is jóvá hagyja. Tehát, hogy Elmondasz tíz miatyánkat, akkor fel vagy oldozva. Tehát oké, okay, hogy elvileg erről többről kéne szólnia, de nem véletlen, hogy így értelmezik az emberek. amikor amire mindenképpen szeretnék egy visszatérni, hogy nem dicsértük eleget eddig ezt a filmet, de, de egy baromi szellemes filmről van szó. Tehát sokat lehet rajta röhögni, közben egy nagyon egyedi filmről van szó, és... Tulajdonképpen rásüthetnénk azt, hogy ez egy romantikus végjáték, de például azoknak a krisét itt tök jól kikerüli, és rohadtul nem azok láthatóak megbenne, sőt még kis parodizálja tulajdonképpen ezt, a, ezt az egész műfajt. Úgyhogy szerintem ezért egy, egy, egy nagyon különleges élmény ez a Donjon, illetve egy nagyon jó színfolt volt minden ibája ellenére is ennek az évnek. Úgyhogy nekem összességében még nagyon bejött, csak tényleg ezt a Julian Mort, ezt a dolgot az vagy ki kellett volna hagyni belőle. Igen, szerintem megfogtad a lényeget benne, hogy ez egy paródia. Az a romantikus vigyátékotnak a paródiája, de nem az a tipikus profán paródia, amit mondjuk igen egy intelligens módon összelakott paródia, és szerintem épp ezért érdemes megnézni, mert mindenki, vagy so sokan magukra ismerhetnek. A harmadik film, amiről beszélni fogunk így a mai nap során, a szuper lesz, Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, mindannyiunk már mint aki 80-es, 90-es nőttek fel, nagy akcióhőse végre összeállt, és mind a ketten főszerepben alakítottak, és ráadásul Burton film is, amit mind a ketten kifejezetten szeretjük a műfajt, úgyhogy epekedve várhattuk, hogy milyen jó lesz, bár ugye, tehát azért sejteni lehetett, hogy nem lesz ez akkora durranás, mint amekorának most tűnik már egy akár az, így az előzetesekből is, de azért szerintem elmondható, hogy összességében mind a ketten csalódtunk a végén ebből a filmbe, és egyáltalán nem kaptuk meg azt, amire vártunk. Igazából a Supercella egy B-film mindenképpen, még uh, Arnie és Sly filmográfiájában is B-film. Olyan film, tehát amikor ültem a moziban, eszembe jutott, hogy mit keresek én itt? Ez nem való, ez nem moziba való ez a film, ez arra való, hogy péntek este, amikor halálfáradtan hazajössz a melóból és kapcsolódsz a csatornák között, akkor ha véletlen itt vagy, akkor látod, hogy benne van Schwarzenegger meg Star akkor itt hagyjuk azt megnézzük. Tehát ez ilyen film, nem olyan, amiért bárkinek érdemes elmenni a moziba, és egyébként ezt valószínűleg így is gondoltak nagyon sokan, hiszen megbukott ez a film. Hát igen, megbukott, mert ez egy nagyon drága B-film. Mert hát ugye 50 millió dollárból készült, vagy mennyiből, és ahhoz képest, cselek, hogy börtönben játszódik ugye, ami egy elég könnyű, könnyű helyszín, mert zárt ér, és tudod, a legdrágább a, a forgatások alatt az utcán forgatni külső, helysz. kér, külső helyszíneken, itt meg, itt meg egy, tulajdonképpen egy rohadt nagy csarnokban voltak, amit ráadásul számítógéppel töltöttek itt, tehát a ja, ja, drágák a komputerefektek, igen, szóval. Ugye, Stallone, meg Schwarzeneggerre már ugye rengetegen évek óta várnak, hogy végre úgy igazán főszerepben lássuk őket. Már az egész 90-es évek arról szólt, hogy egyszer majd összehozzák őket, de mindig csak így egymásnak passzogatták a labdát utalgattak, a pusztítóban utaltak a Schwarzenegre, stb. stb. szóval mindig volt egy ilyen, ilyen kis fricska a másik színész felé. Igen, ugye régen ők még rádesúl riválisok voltak. és már a 90-es években mondjuk az Allardz kapcsán is felmerültek a nevek mindkettő, az egy érdekes kombináció lett volna. Uh, Stallone meg Schwarzi az Allardz van, és sra a helyett. És akkor ugye jött a 2010-es évek elejének a retro hulláma, amit kezdődött a Rocky-val, meg a, meg a Rambóval. Igen, Rocky 6 meg a Rambo 4, amikkel a... végülis azok jó szerepeltek, úgy tudom a Úgyhogy Úgyhogy a Stallone úgy gondolta, hogy hoppá! rá még van igény, és akkor elkezdte egyáltalán az x -e filmeket, amiben már összehozta a nagy sztárokat, az egykor nagy stárokat, és most már ott tartunk, hogy próbálkoztak ismét külön-külön, ugye Arnold közben ugye volt kormányzó, és most visszatért, <gül> visszatért, ugye lesz most Terminator 5 is, meg minden, szóval újra gőzerővel forgat, és mit is akartam ebből kihozni, az hogy külön-külön elbuktak tulajdonképpen ez azon a lényeg az egésznek, hogy próbálkoznak a visszatérésed, de külön-külön elbuktak, és most megpróbálták közösen, és hát az se sikerült, úgyhogy lehet, hogy az X-Pandebros-nél tetem, vagy valaki másnak a neve az, aki igazán be tudja vonzani a nézőket a moziba, vagy maga már a brand az x Így Itt két fél után lesz annyira jó, hogy, hogy a harmadikat is nyerességessé tegye. Bár bár hozzáteszem, hogy a második már nem volt abba se olyan, fügyő nagy, kassza siker de beszéljünk akkor a szupercelláról, át is adom a szót. Még nem? <gül> Még akkor beszélünk egy kicsit ezekről, hogy mi van ezekkel a színészekkel, a sztárokkal, egykori sztárokkal, néha sztárokkal, akcióhősökkel, azt hiszem ez a legjobb szórájuk. Tehát a gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a. Tehát mondtad, hogy volt igény a stallone és akkor ennek így megőrült, hogy. Nem, tehát tulajdonképpen. Hát igen, volt igény, mert arra volt igény, hogy tisztességesen befejezze a Rocky sorozatot, mert amúgy ezt tanulmányok mutatják mostanában, hogy az idősebb nézők azok egyre szívesebben járnak ismét moziban, és nem csak otthon a tévét nézik, hanem egy elég jelentős réteget képviselnek, tehát nem csak a tinik szerepelnek itt az amerikai moziban, hanem vannak idősebb korosztályok is, és tehát ők más, vagy járnak moziban, mint a mai fiatalok, mert őket a brendek csábítják be a fiatalokat, az idősebbeket pedig még inkább a sztárok nevei. Na most... Ha erről van szó, hogy befejezzik 20 év után, vagy 16 év után a Rocky sorozatot, meg befejezik a Rambo sorozatot, és ezek tisztességesen megcsinált filmek, akkor na ná, hogy sikeres lesz. Na ná, hogy sikeres lesz az, ha Stallone azt mondja, hogy ő most összehoz az akció egy tisztességes akciók, mert persze, hogy sikeres lesz. Viszont, tehát én azon is csodálkozom, hogy a Stallone és meg a Schwarzenegger is úgy tűnik az elmúlt 30 évben, hogy azért nagyjából tudja, hogy mitől döglik a lény. Most akkor ehhez képest meg egy ilyen igénytelen forgatókönyvre, egy ilyen igénytelen megvalósításra, mint amilyen ez a Supercell, miért mondanak mind a ketten igen? Tehát azért a Rockin ö, utolsó részen, Rambo utolsó részén és az X-Men filmeknél is azért azok meg voltak csinálva rendesen, azok a filmek, azok tényleg tisztességesen meg voltak csinálva, mellett hogy befejeztek sorozatokat, vagy éppen új franchise-t indítottak, vagy ilyesmi, de. Itt ebben az esetben nem beszélgettünk arról, hogy ez egy tisztességesen megcsinált film, ha már csak a gagyi CGI-effektekre gondolunk, amit te is említettél, már csak azért sem. Azért az Xpandables filmekre én nem mondanám azt, hogy forgatókönyvileg rendben vannak, mert azt úgy kb. úgy tudom elképzelni, hogy Stallone felkelt egy szombat reggelen, főzött magának egy kávét és megírta aznap a forgatókönyvet. Ugye a legenda úgy szól, hogy a a forgatókönyvet is egy vagy két nap alatt ah. írta, három nap alatt írta mindegy szóval, hogy nagyon hamar össze tud rakni egy filmet, de, de a Rockin ez nem annyira észrevető, viszont az Xpandables filmeken szerintem nagyon, nagyon látszik, hogy megvoltak az ötletek, hogy miket akar összerakni, és akkor haps már kész is a forgatókönyv, és a lényeg, hogy ide egy robbanást még beírunk, meg ott még egy kis lövöldözés, és, és semmi másról nem szól. A tisztességesen megcsinált esetében elsősorban arra gondoltam, hogy Legalább a trükkök, meg az akció tisztességesen megvannak csinálva, vagy a beszólások. Tehát most nyilván nem vártam el sosem mélységéket az X-Men-ből szériától, és ez a további sem viszem, hogy így lesz. Bár nem sokra az esély, de azért megnéznék egy ilyen véráztatta egy ilyen drámai harmadik részt, de hát nem hiszem, hogy ez lesz szerintem lehet, hogy még jobban elmennek a poénkodás irányába. De térjünk akkor most már vissza így a szupercellára, hogy hogy miért mondanak erre igent. Tehát a rendező az egy halál közepes. csávó, most így hívtam, ne vesejük de tök mindegy egyébként. Hogy, hogy hívták? Halvström vagy a, mm -hmm. a... Mindegy, tök mindegy. Nincs jól megcsinálva ez a film. Nincsenek benne jó akciójelentek. Nincsenek benne jó beszólások. Nincs benne semmi valódi izgalom. Tehát most ezek után akkor... Tehát jó, fenntartotta az érdeklődésemet, de ez azért kevés. Azért az akció jelentek, hogy nincsenek jó megcsinálva, azt még a forgatókönyvből nem lehet tudni, jó? A rendezőnek a neve az egy dolog, hogy hát minimum felvett kérdéseket, de az, hogy aztán végül ebből az lesz, hogy mutatnak egy közelít Schwár, igen ről hogy lő a gépfegyverrel, aztán egy közelit egy emberről, aki éppen összeesik a lövések láttán, aztán ugyanezt ismétlik végtelenszer. Azért ez ennél kicsit többet vár az ember, hogyha akciófilmet rendeznek. Maga a lövöldözések mellett azért a verekedések is elég voltak. Tehát ma, maga így, a, látjuk, hogy ezek már, már öregek is, már nem tudnak úgy bunyózni, és vágással próbálták meg eltüntetni ezeket a dolgokat, hogy ők nem tudnak verekedni, és ez nagyon igen, ezt Igen, tehát ő, azt azért becsülendő, hogy nem használtak vagy hát nem tudom, hogy nem használtak -e, de kaszkadőröket. Igen, tehát hogy amit, amit úgy érezték, hogy még talán képesek bírni a csontritkulásokkal együtt is, azt, hogy vállalták a St Stallone-nál, úgy tudom, itt is, mint az xpendeblus is megsérült a forgatás közben elég durván egy ilyen eséstől. Úgyhogy, hát vénycsontok az igaz. Nem kell ezen mit csodálkozni, de tényleg nagyon, hát ha már látszik az, hogy hogy vágással próbálják ezeket a jeleneteket egyáltalán, a tenni, ott már, ott már nagy gondok vannak. Igen, meg azért beszél még egy kicsit a magáról látványvilágról is, tehát, hogy számítógépes trükkök megvalósítása, az, az viszont tényleg nem indokolja ezt az 50 millió dollárt, hanem inkább azt indokolja, hogy a, nem mondom, hogy egy azilum szint, mert azért az tényleg nagyon lent van, de de egy, na, tehát egy ilyen harmadgyenge mozis szintén, egy ilyen tv szintű számítógépes trükköket láthatunk. És itt felmerül az a kérdés egyáltalán, hogy ha volt rá pénz, akkor miért mindenki egyáltalán a számítógépes effektek, amikor ennek épp a nosztalgia lényege. 80-as évben pedig én úgy emlékszem, hogy még nem használtak túl sok so, so cgi -t. Igen, igen, szóval én is úgy vettem észre, hogy felesleges volt a CGI, hogy ezt, ezt lehet, hogy meg kellett volna építeni, mert így annyira, annyira ahogy írtam is a kritikában, hogy steril lett, steril lett a film is, és, és az akciófilmek a 80-as években pedig mocskosak voltak, és azt szerettük volna látni, és ahhoz képest itt meg, hát, ilyen ja, erbesorolás, hogyha jól tudom, de egy-két vér esetleg, szóval, szóval úgy nagyon nem hozta vissza azt a, azt a hangulatot, legalábbis magában a, a díszletekben. Meg egyébként az sorosok is hiányoztak nekem, tehát ennél, hogy ütősebben sorosokra vártam volna. Ami még szerintem nekem tehát így nagyon poén volt a filmben, az az, az arab mellékszereplő volt, akit a hulla jelölt szóval lehetett, már jellemezni gyakorlatilag a megjelenésétől kezdve, tehát kevés dologban lehettünk annál biztosabbak, mint hogy ő meg fog halni a történet végén. Ez egyébként, egy egy egy éppen ezért nem is spoiler, aki már látott a akciófilmet, akciófilm, az valószínűleg tudja, hogy ez a mellékszereplő meg fog halni. Ami viszont vicces és érdekes volt, hogy ezt ö, Tehát ugye 2001. szeptember 11. oda nem szokás az arabokat pozitív mellékszereplőként ábrázolni a Hollywoodi filmekbe. Na ez a film, ez megteszi ezt a lépést, hogy arab mellékszereplőt pozitívként ábrázol, de csak úgy, hogy még így is vallási fanatikus ez az arab. Tehát persze egy arab csak vallási fanatikus lehet, és még így is úgy ha meg, hogy gyakorlatilag egy öngyilkos merényletet követ el. Tehát, hogy ez igazából csak egy belékes meg, egy büdös, mocskos, rasszista film is, amellett, hogy közben meg úgy próbál tűnni, mintha nem lenne az, mert ugye a pozitív szerepő az arab, hogy meglépik ezt a szintet. Ja, csak hát gyakorlatilag a sztereotípiákat ilyen gustustalanul fenntartják, és ez azért nekem elég sok mosolyásra adott a vetítés során. Igen, ez az úgy próbál tűnni, még azt el, hogy okosnak is próbál csak tűni a film. Mert, mert tényleg az van ugye, hogy hú, a stalónek karakter az a hú az a eszméletlen nagy nagy, aki mindenhonnan ki képes törni, hogyha úgy van, csellel, így meg úgy apró kis időben, és a kábé az előzetesben előtték az összes olyat, ami azt mondom, hogy oké, okay, ez, ez egy jó ötlet. És, és ugye azt várjuk a végé, hogy ha már ilyen okos, hogy minden ki tud törni, akkor majd a ki tud lógni, akkor majd onnan a végső nagy Jelen a szökésnél, majd valami eszméletlen fifikás módon jól kicseredd mindent, aztán a lófaszt, mert kb. azt történik, hogy nagy, akkor gyerünk van, és a nagy fejfordulásban majd valamilyen csak kijutunk. Igen, de nyilván erre szükség volt, legalább a film végén legyen mert Most kezded el, ha végén is van, a fifikás módon akartak volna kijutni, akkor még az utolsó akcióját se lehet volna. Tehát akkor végképp semmi akció nem lett volna az egész filmben. És egyébként ez az okosnak próbált tűnni a film, ez nagyon jó, hogy mondod, mert tehát tényleg tele van egyébként csavarokkal ez a forgatókör. Csak olyan tök felesleges csavarok, hogy anélkül is tökre megletemül, Tehát ez a... Ez záruló? Hm. És akkor mi van? Ja, hogy az, ez igazából? Ja... Hm... Oké... Okay. Und was, tehát ezek olyan csavarok, hogy persze tök jó, hogy beleírták őket, csak éppen semmit nem adtak hozzá a, a végeredményhez. A melegszereplőkről is beszélünk szerintem egy kicsit. Igen, nekem a börtönigazgatónak a szerepe az úgy nagyjából tett a Jim elnek ez a, ez a e, ilyen sznoboskodó így, törölgeti a kis izét a öltönyéről a kis szöszöket folytott. Tehát ez jó kontraszt volt szerintem a Schwarzenegger magasztaló nehős emberével. A Winnie jones a pofáját ezt jó volt látni, viszont például 50 cent az az, <gül> az eléggé megmosolyogtató. Igen, tehát nem épp az az informatikus alkat szerintem nagyon egyetértetűbb. Van egy ilyen trend Hollywoodban, hogy ha valami számítógépes hacker valaki az illető, akkor az legyen néger. Nem tudom, hogy próbálják ilyen intelligensnek tüntetni fel őket, tehát minden egyes néger az valami szuperintelligens, gondolom ez is valami ilyen politikai korrektség révén. Ugye van a halálos iramban széria, ahol, ahol a Ludacrisből egyszer csak Egyszer csak hirtelen hát számítógépes, égen, hacker. Égen, <laughs> számítógépes hacker lett, aztán pedig közel nem volt hozzá még az elején, aztán hát kellett egy ilyen karakter, ugye minden, minden valamire való heist filmben van egy ilyen karakter, aki így a nagyjából égen. a hacker, aki, aki be tud jutni ide-oda pár gombnyomással, mert ez, ez egy fontos plot kellék az ilyen filmekben. És uh, ugye itt meg a 50 centre próbálták ezt rázatni, szóval, borzalmas egy casting volt szerintem, amit itt amit produkáltak. Egyedül, én egyedül schwab emelném ki, mert őre ez a szerep valahogy most Tökre jól illet, én úgy hiszem. Csak egy visszatérve, hogy a haláros iromban eljutott eszembe, hogy ebből is látszik egyébként, hogy ez a halálos iromban sorozat mennyire kibaszott, igénytelen, tehát hogy itt -e csak úgy gondolják, hogy hm, ebből az autós filmből csináljuk high akkor kell bele egy hacker, ja, és amúgy szedjük össze a szereplőket is, ki legyen hacker, hát legyen mondjuk az a nége. De lehetett volna akár a, a Windyzerből is, vagy a Povokerből ennyi erővel, vagy gyakorlatilag a bárkiből lehet a a kínai gyerekből bárkiből lehetett volna csinálni ennyi erővel, és de, de kb. Így, így tudom elképzelni a halálos irambannak így ezt az összeülését, amikor összeülünk, hogy gyerekek kaptunk, nem tudom, 80 millió dollárt, csak majd a mi legyen benne? Hú, mi lenne, ha benne lenne az összes Hú, mi lenne, ha kell egy hacker, akkor ki legyen? Á, legyen mondjuk az, és akkor gyakorlatilag így ráböknek, hogy akkor mondjuk legyen ez. Tehát ez, ez a kifaszott igételesség, ez az kész egyébként. De még azt is hozzá kell tenni, hogy még így is ezek a legjobb részek, amit amik most szerintem a végén készültek, mert, mert szerintem ezek a House Movie már egy fejlődés ahhoz képest, hogy utcai versenynek vannak, és akkor az úgy jó. Ahhoz képest a, maga, az a House Movie, hogyan mondjam, koncepció, ez, ez sokkal jobban bejön nekem halálos iranba. Hát jó, használjuk a rablásokhoz, meg mindenféle más akciókhoz az autókat, hogyha már úgyis mindenki arra gerjed, Nekem ez egy szimpatikus gondolat, csak, csak maga ez a tényleg nagyon nagy blödségek vannak benne, de attól még lehet élvezni. Most a Halálos Ironmaró-ról egy különadást, úgyhogy most mélyebben nem mennék bele, de uh, mélyen nem értek egyébként egyet ezzel, amit az előbb felvázolt. Tehát teljesen, mindegy. egy a szupercellánál uh, maradva, még így annyit mondanék, hogy tényleg annak, hogy ez a két ember összejött, uh, egy filmbe főszerepnek, ennek egy eseménynek kellene lennie már önmagában, nem lett az és ez nekem baromi nagy csalódást okozott, illetve hát még amit még mindenképpen érdemes elmondani a filmmel kapcsolatban, hogy hiába jó ezeket együtt látni, egyszerűen ez így még kevés kell. Vagy egy jó forgatókönyv, vagy jó akciók, ha már túlöregek hozzá, akkor meg rá kell gyúrni erre a forgatókönyv dologra, mert vannak emberek, akik kíváncsiak rájuk, és érdekli őket, hogy mit csinál Schwarzenegger meg de ez így nem oké. Okay. És még annyit csak hozzá tennék így a végén, hogy sok kritikával mondom, ez 90-es években vagy 80-es években jó lett volna ez a film. Nem ez akkor se lett volna jó. Ez a film bármikor készül, nem lett volna jó. Lehet, hogy sikeres lett volna, az elképzelhető a két főszereplő miatt, de jó, ez a film így ebben a formában sosem lett volna. A következő témánk pedig a Végjáték című film, ez még most megy a mozikban, hát remélem, mire kikerül a podcast, még, még menni fog a mozikban, bár hozzá kell tenni, hogy ugye Amerikában most már több mint egy hónapja, ahogy bemutatták, és csúnyát, csúnyát hasalt, de úgy nem csak Amerikában, hanem úgy világszinten nem, nem volt még képes visszahozni azt a, azt a pénzt, amit belefetszöltek, úgyhogy ez eléggé problémás szegény Gavin Hood rendezőnek, aki szerintem egy meglehetősen, hát nem mondom, hogy pocsék, csak nem túl jó. Ja. Nem túl jó rendező, és hát ugye ő, ő jegyzi a forgatókönyvet is, és itt, itt rögtön ki szeretnék térni arra, hogy látni fogunk még, vagy beszélni fogunk még ma egy jó adaptációról, egy jó könyvadaptációról, és most a végjáték kapcsán pedig mert hogy milyen egy rossz könyvadaptáció, és hogy mi a kettő között a, a lényeges különbség. És amúgy az a hogy egyik esetben sem olvastuk a könyvet, mégis annyira egyértelmű, és mégis annyira egyértelműen ordít arról, hogy az egyik az miért jó, és miért sikerülhet jó, a másik meg miért sikerül rosszul, azért mondjuk abban is biztos vagyok, hogy a végjátékot adattálni, bár nem olvastam a regényt, de biztos vagyok hogy nem lehetett egy egyszerű feladat. Igen, igen, én is azt mondom, hogy biztosan nem egyszerű, de ugyanakkor biztosan nem lehetetlen. És ez itt, a, ez itt a nagy dolog, hogy, hogy vannak olyanok, vannak olyan könyvek, amire azt mondják, hogy hú, hát ez adaptálhatatlan. És vannak, akik tényleg nem véletlenül nem próbálkoznak vele. És hogyha valamilyen kisebb név meg próbálkozik vele, és nem sikerül, hát akkor igen, nem hát mert ez adaptálhatatlan, és akkor ezzel el van rendezve a dolog. De ha megnézzük a jó adaptációkat, akkor azok, azok szinte kivétel nélkül sosem hűek az eredeti műhöz olyan nagyon-nagyon durván. Megtartják az alapmotívumokat, megtartják a történetnek a nagyjából felépítését, de... Az adaptáció nem mindig az a fontos, hogy működjön filmként. Az egyik legjobb adaptáció, amit életemben láttam, az a James Dean főszereplésével készült Édentől keletre című film. Na most ezek kicsit elkalandozok, de ebből nagyon jól kitűnik, hogy milyen jó adaptációnak a lényege. Az Édentől keletre egy 400 oldalas családregény. Most ezt nem nagyon lehet filmen jól megcsinálni, James Dean óriásával ezt láthattuk is, hogy mik ennek a hátulütői. Na most úgy csinálták meg, hogy csak az utolsó 80 oldal dolgozták fel filmben, ami a lényeg, tehát ami az egész történet magvát lényegét adja, azt dolgozták fel filmben, azt is úgy, hogy egyetlen egy jelenet sem egyezik meg azzal, amit a könyvben olvashatunk, hanem alapmotívumok vannak filmszerűsítve benne. És így gyakorlatilag tökéletesen működik filmként, eszünkben sem jut, hogy ez valaha regényből készült, bár nyilván ha lettek volna akkor ilyen tinifanok, akik identől keletre mániások, ami persze nyilván kizárt dolog, akkor nyilván számon kérhettek volna ezt, vagy azt, hogy egy karakter hiányzik, mert ez mondja ezt, mert ez mondja azt meg lehet. De összességében egy adaptációnak, ahogy mondod, mindig az a lényeg, hogy filmként működjön, és nem árt, ha van valami köze az eredeti, ez olyan szempontból, hogy a lényegét megőrzi. Egy másik példát hoznék fel a Jurassic Parkot. Ugye a Jurassic park azt kell tudni, hogy mire elkészült a végleges forgatókönyv, kb. minden variációt eljátszottak, hogy, hogy a melyik szereplő hal meg, hogyan miként, tehát rengeteg forgatókönyv verzió készült, amivel aztán végül lett egy. És ugye maga a regényírója, Michael, Crichton, nem tudom, hogy itt kell-e kielíteni. kell kiejteni, és csinált forgatókönyvet, és az is letölthető az internetről egyébként, szóval nyugodtan nézzetek utána, hogyha érdekel titeket ez. De mégsem, mégsem az övét választották, mert ő nyilván egy kicsit hűb maradt a könyvéhez, amit ő magának kigondolt, mint végül azt David Koep a Jurassic Parknak a forgatókönyvét. Ugye a Jurassic Parkot, ha elolvassa az ember, az látja, hogyha hogy igazán ragaszkodtak volna a könyvhöz, akkor kb. az első egy óra a felvezetésről szólna, hogy elkezdenek nyomozni, meg vannak ilyen utalások rá, hogy lehet, hogy itt valami dinoszauruszok is vannak itt a földön, meg nem tudom micsoda, és akkor utána érkeznénk el magához a parkhoz. Tehát ezt nyilván ki kell hagyni, mert, mert egyszerűen felesleges. A regényben ez tök jó működik, de, de a filmben nem ez a lényeg és nagyon jól érezték, hogy nem ez legyen a lényeg. Na most a végjáték így. egy jó adott. Igen, az egy négy, négy, és fél perc után térjünk rá a végjátékra végre. Aból, abból ez valahogyan hiányzik, úgy. A végjátékot lehet, hogy tényleg nagyon nehéz lehet adattálni, mert hogyha jól tudom, akkor főleg a is kisrácnak az érzéseire gyúrnak rá benne. Tehát, hogy olyan gondolja olyan a világot, meg hogyan látja a világot. És ezt ugye... Az adaptációban úgy próbálták meg bemutatni, hogy leveleket írt, igen, leveleket írt a, a, a növérének és ebből valamennyire képbe voltunk, ami egy viszonylag korrekt megoldás, szóval nem azt mondom csak, csak ez még önmagában kevés. Végettékkal az volt a legnagyobb probléma, hogy papírízű egyszerűen. Tehát le, lehet érezni, hogy ez a regény alapján készült, és egyszerűen mélység nélkül rohan az egész cselekmény. Szeretem a pörgős filmeket, de itt konkrétan az a helyzet áll elő, hogy én magad egy szituációba, és amint már úgy elhelyezkednél, vagy megkedvelnél, akkor ott egyből tovább rohan a cselekmény, és véletlenül sincs esélyed se bármibe beleélni magadat. És uh, egy felszínes blockbuster lett gyakorlatilag ebből a állítólagos kultus regényből, vagy hát az nem állítólagos, ez egy kult regény. És tehát ezen a főszereplő kisgyerek se sokat segített nekem, se ő, se a 48 anyai ami a fején van. Tulajdonképpen egyszerre kéne eljátszani a zsenit, a parancsnokot, a kiközösített gyereked, de igazából úgy egyik sem menj neki, és nem is tudtam vele együtt és mivel nem tudtam vele együtt érezni, hogy kívülállóként szemléltem a rohanó cselekményt, és ha egy filmben nem tudod magadat egy kicsit se beleélni, már ott alapvetően problémák vannak. És a casting további részese volt feltétlenül olyan jó, tehát például Harrison Ford én végig azt vártam, mikor az Indiana Jones-os félmosolj, ez pillanatig nem volt nekem ő a Sigurú parancsnok, hanem Indiana Jones-t vártam. Aki viszont nagyon tetszett, az Moises Arias, ugye Biaj alakította a Nyár királya című filmben, de az is azért volt vicces, hogy ő szerepetben, mert láttam a Nyár királyait. Tehát ez nem a végjáték miatt volt vicces, meg jó ez a karakter, hanem azért, mert láttam egy másik filmben, hogy tényleg jó karaktert alakított. Igen, igen, vicceltek is, hogy a végjátékot úgy reklámozták, hogy a Butterfield-en kívül már mindenki kapott oscar vagy mindenkit jelöltek már Oscar-díjra a Gárdából, szóval Harrison Ford-os, Viola Davis, Banks Kinclay ugye kapott is, mert a két csajt, a Hayley stanfield és a Abigail Breslin. Na, szóval, hogy ők már mind kaptak Oscar-díjat, vagy Oscar-jelölést, bocsánat, ezt már másodszor még el, míg Asha butterfield -nek ugye egy előre még semmi komolyabb díja nincs. Valahogy nem az ő karaktere volt szerintem se Ender figurája, olyan túlságosan nyúlánk volt, úgy, úgy, úgy nem igazán éltem bele magam az ő helyzetébe. És amúgy még a Casting-log a hülyet a szerintem nem volt egy tehát ahogy megjelent, fennrövődött a, izé a nézőtér, és a vele kapcsolatos csavar is kb. akkorát ütött, mint a szupercellás csavarok sem ekkorát, Hát, hogy ő az a csáva, aki feláldozta magát, tehát ez kiderül róla a film közepén, mert addig azt lehetett, hogy én meghal, és aztán kiderül, hogy hát nem merő, mert igazából itt el van rejtve. Igen, tehát haladjunk itt tovább, így a kidolgozatlanok teljesen ezek a szálak. Kidolgozatlan a mondani való. Egyszerűen semmi sincs benne úgy megcsinálva, vagy aki nem olvasta a regényt, az is értse. Aki meg olvasta a regényt, annak pedig ez egy ilyen színes képsorozat gyakorlatilag, amit nézegethet. Kicsit az amerikai pszichóhoz tudnám hasonlítani ilyen tekintetben. A másik dolog pedig, és valószínűleg ezzel kapcsolatos, tehát amiket itt hibákat így felsorunk, az a filmre vonatkozik. Én azt még azt is eliszem, hogy a regényben ezek olyan alaposan megvannak indokolva, vagy ott még el is hinném, de itt egyszerűen. Nem hiszem el, tehát én azt hittem, hogy az a filmnek az alapfelállása, hogy ezekből a gyerekekből majd valamikor a jövőben, amikor felnőnek, addigra hadvezéreket csinálnak. Ehhez képest azt látjuk, hogy néhány ilyen kidobós emlékeztető tornatermi játék utána, amit a nagy konzt, hogy gravitáció nélkül csinálják, utána ő lesz az egész emberiség flottájának a főparancsnoka, egy 11 éves gyerek. És majd ő fogja a nagy mindent eldöntő csatát irányítani, Zárójában jegyzem meg, ez a mindent eldöntő nagy csata és nevetség és egy ilyen videojáték szintjén van. A harmadik dolog pedig majd, hogy pont valószínűleg elhiszem, hogy majd az ovisok Nintendoznak, és akkor erre bízzák az emberiség sorsát, hogy majd ők milyen gombokat nyomogatnak meg, vagy hogyan. És ugye akkor még beszéljünk a látványvilágáról a filmnek, ami szerintem egyébként korrekt. Szóval azzal, hogy különösebben nincs van a végső csata, az, az csúnya, az, az fúj. De maga az, amikor mondjuk a, a kidobost játszák a Légüres gravitáció nélküli térben, azt szerintem elég szépen megvan csinálva. Tehát én, én látom benne, hogy így van benne fantázia, hogy kiasználják mind a három dimenziót a játék során, úgyhogy ez abszolút rendben van. Maga, hogy Ender zseni, azt nem sikerült velem elhitetni, még ezek után sem, mert kb. Hát, lehet, hogy a regényben ez nagyon szépen le van írva, de filmen nem tűnik ez külföldetlen nagyon zseniális húzásnak, hogy körbe veszik a többiek az egyiket és akkor úgy meglökik magukat és átmenne túloldalra. Ugye az a cél, hogy eljussanak az egyik helyről a, a másikra, foktól. egyik kaput a másik ment a fociznak és tulajdonképpen azt csinálják, hogy labdát beburkolják, mint hogyha egy foci meccsen a 10 ember beállna a labda köré, az utolsó meg Rudosnál adat, is úgy mennének előre, és csak bemennének a kapuba, és ez történik itt is. És egyrészt az, hogy ez másnak nem zseszébe egy, izé, egy ilyen játék során már mióta. M másrészt igazad tehát forradalmasíthatták volna a focit, és nem tudom, hogy miért nem látja ebben senki a lehetőséget. Teljesen igazad ilyen, gyakorlatilag egy ilyen római falangszot kéne létrehozni egy emberből, pedig udosáldat és besétálni. Kiállítaná meg őket, vagy hogyan? Na szóval igen, nem sikerült annyira átadni azt, hogy ember valami udanat geni lenne szerintem. Már nem én azt mondom, hogy én olyan rohadt nagy zseni lennék, vagy bármi, de lehet, lehet, hogy ezekre én is gondoltam volna, amiket 5-5 kipróbálnak. De egyébként mondtad is, hogy tehát jó az a rész, ez a kidobósos rész, tényleg jó. És de az a gáz, hogy jobb, mint a film végső csatája. Tehát jobban érdekel, meg izgalmasabb, meg életszerűbb, meg beleélhetőbb. Gyakorlatilag tényleg ez a film a számomra, hogy az egyetlen csúcspontja volt egyébként. Még egy dolgot leszámít, szerintem a zenéje nagyon jó volt a filmnek. Tehát ritkán szoktam manapság így felfigyelni nézés közben egy filmről, hogy fú ennek jó zenéje volt, de ennek tényleg. Tehát itt tették magukat a zeneszerzők. Miről mindenképpen akarok beszélni, ez a legvégső csavar. Annak a megvalósítása, hát. Jézusom, tehát nem látta ez a gyerek a csillagközi inváziót, hogy őben ez már nem egy alapfilm. Semmi nincs megalapozva annak, hogy ő egyszer csak majd megszeresse ezeket a izéket, és majd ő mencs meg ezeket a hangyákat, vagy mit tudom én, hogy hívták őket, ezeket a rovarszerű izéket. Jó lesz az hangyáknak is, szerintem bőven. Semmi előkészítése nem volt, és el kéne hinnünk is, ennek kéne a katartikus élménynek lennie meg a szomorúnak, nem tudom sajnálni, ha egy olyan fajt kiértanak, aki az emberiségre támadt és ilyen rovarszerű gecik. Tehát én ezt valahogy így nem tudom sajnálni egy kicsit sem. És itt is azon, amit mondta, elhiszem, hogy a regényben ez meg volt alapozva, vagy valami, de itt a rohanó cselekményben ebből semmi, de semmi nem jött. Tehát úgyhogy egy baromi rossz adaptációról beszélhetünk itt a végeltéknál. Az utolsó film, amiről beszélni fogunk a mai napon a nemrégiben bemutatott az éhezők viadala futó tűz. Hát tulajdonképpen euh, én ezt nagyon vártam, ezt a második részt, már csak azért is, mert nekem az első nagyon bejött, viszont nagy félelmeim voltak a második részsel kapcsolatban, ugye itt mégiscsak történt egy rendezőváltás, ami nem minden esetben szokott túl szerencsés lenni, és euh, az sem tűnt túl jó mennek, hogy az első rész rendezője arra hivatkozott, hogy azért nem szeretné a másodikat megrendezni, mert nem adnak neki elég időt Na most ehhez Ugye felvenni a fonalat az kérdéses volt, arról nem is beszélt, hogy Geri rossz azért sok minden én aprósággal megváltoztatásra hozzájárult ahhoz, hogy filmként is működjön az éhezők viadala, ne csak regényként úgy ugye, mint a VGT esetében. Az első részhez az nekem az egyik legnagyobb meglepetés volt a tavalyi évben, méghozzá azért, mert hát gyakorlatilag ugyanúgy, mint a Twilight 2-t is egy csaj miatt kellett megnézni művét el gyakorlatilag így erre a moziba, és egy is hasonló színvonalra vártam, mint amilyen a twilight volt és ahhoz képest megkaptam egy tök jó, tök izgalmas filmet, egy tök jó főszereplőnővel, tök jó alakításokkal, tök izgalmas koncepcióval, volt benne társadalom médiakritika, és itt tökre meglepődtem, meg tökre örültem neki, hogy a mai fiatalok akkor most ilyen filmeket néznek, meg egy ilyen film a divat, ugye, ugye a Twilight után, amiben van komoly mélység, meg akár még el is gondolkodhatnak egy csomó mindenen. Úgyhogy nekem összességében nagyon kellemes csalódás volt az éhezők viadala, és nagyon tetszett hogy az az egész világ, meg az a mondani való, amit ők kitalálták. Nem volt egy hibátlan film, az kétségtelen, de mindenképpen a nagyon figyelemre alkotás volt. Na most itt a második résznél pedig szerencsére így a félelmeim nem igazolódtak be, mert jól sikerült nagyon. Ez. Rögtön intéznék is hozzá egy kérdést, így már kíváncsi, hogy ki a sajtóvetítés IMAX-ben volt. Nem, nem, sajnos nem egy sima, sima sajtóvetítés volt, de életem egyik után legérdekesebb sajtóvetítése volt, vagy hát a legfurá, mert forrum Hungary hozta be ezt hozzánk, és a forum hangeri idén már kapott egy a Disney-től. Most az a nem Disney, de a forum Hungary hozza a Disney-t is, és ugye Vasember 3-on kapcsán ők nagyon durván megszívták, hogy most a moziban felvevő emberkék miatt kicsit minden később érkezik hozzánk, ami Disney. És most ugye ők nagyon figyelnek most már arra a sajtóvetítéseken is, hogy minden nemű rögzítésre való eszközt azt úgy elvegyenek történik, és az érzők jodalánál konkrétan le kell adni a telefonokat, ilyen hosszú, hosszú sorát, mert ugye érzők jodal 2, hát arra mindenki elmegy még a sajtóban, vannak, vannak olyan sajtóvetítések, ahol alig van pár ember, de az érzők jodal 2-nél azért, azért majdnem, hogy tömve volt a terem, és, és olyan hosszú sorát, és mindenkinek külön zacskózták a különböző telefonjait, meg minden nap és beültünk a filmre, és még mögöttünk hosszú sorát még mindig elkezdték vetíteni, mert közben ugye két és fél órás, ugye ezt hozzá kell tenni, ez elég hosszú film ahhoz képest, és két és fél órás és a, és a Westonben voltunk, és ugye a terem meg kell utána később a mozinak, és elkezdték vetíteni, úgyhogy még kb. 20-30 ember benne a sorban, és ment, lement majdnem 5 perc a filmből, után elkezdték megint előről vetíteni az egészet, mert ups, hát igen a fele ember nem róla, úgyhogy én az elejét már kétszer láttam. És mind a kétszer jó volt. Hát az eleje olyan, olyan kis meg megadja az alaphangulatot, olyan kis szürkére van véve az egész, és látszik, hogy ősz van, hogy a délelőtt úgy hűvös színek vannak, meg, meg Katniss is még mindig vadászik, meg, meg érezni rajta, hogy húha, most itt egy nagy gond lesz, meg látszik az is, hogy, vagy be, az is bemutatva ugye, hogy kicsit megviselték az arénában töltött dolgok mellettem lövölhöz a, a bújtákra, aztán azt hiszi, hogy nem is pulykák azok. Úgyhogy, ja, szerintem jól, jól kezdődik a film. Egyébként szerencséd volt, hogy nem IMAX-ben láttad. Én egy idő óta, Egészen pontosan a sötét felemelkedés óta, bármilyen filmet, amit IMAX-ben is bemutatnak, én azt IMAX-ben akarom látni, mert a sötét felemelkedést kétszer megnéztem moziban, és érezhető volt a különbség az IMAX javára, tehát az a 300 forint, ami a különbség az bőven megéri. Na most ebben az esetben ne nézzétek meg az éhezők viadal a futó IMAX-ben, mert konkrétan olyan csúnya volt helyengént a képminőség, mint amikor itthon letöltök valamilyen rosszul kódolt Blu-ray ripet, vagy nem én letöltök más letöltés, akkor láttam, hogy csinál ilyet. Olyan rossz volt a kép Minőség, úgyhogy ezt inkább moziban javaslom. Na most azért a fotó tűz az mégiscsak egy folytatás, ennek megfelelően a folytatások szabályai vonatkoznak is rá, bár az is tény, hogy azért megpróbálja folytatni az eredeti történetet. Na most így folytatásként, ami jó benne, hogy sokkal pörgősebb, mint amilyen az első rész volt. Abban még voltak üres járatok, amikor láthatjuk, mit mit is történetik a lábát, meg ilyen baromságokat mutatnak még az első részben, hogy tök feleslegesek, meg nem is volt értelme. Tehát ott a beépíteszben nyilván van funkcióit kevésbé, hogy a Arénában szörténele lesz a lába vagy sem. Mindig, itt ilyen jelentek már nincsenek, itt végigpörög a cselekmény, nagyon jó dinamikája van a filmnek. És minden nagyobb benne, meg gyorsabb, meg látványosabb, sokkal többet láthatunk már a kapituliumból is, sokkal látványosabb már az új aréna. Tehát ugye a régibe ott kimentek egy erdőbe, és akkor ott felvették. Itt pedig, tehát itt van egy trópusi dzsungel, rengetegféle ilyen, féle veszélye. Gondolok itt elsősorban arra, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, a gyilkos köd. Tehát az azért szerintem elég félelmetes volt. Igen, tehát látszik lehet, hogy kicsit, kicsit megemelték a büdzsét, szerencsére, mert hát látták, hogy bejön, bejön is, hát be is jöttek a számításaik. Mert tarolta a film az első hetekben, úgyhogy már rögtön behozta, amibe került. Még megérte be, beruházni szerintem a kamera állványra is végre. Na ugye geri Ross próbálta majmolni a Paul Greengrass-nek a kézikamerás stílusát, de rosszkor szokta használni. Úgy, úgy véteni, hogy az érezőkvédala egyben néha rosszkor van használva. Tehát amikor, amikor tényleg egy statikus kép, kéne csak bemutatni, hogy akkor is remekteti a kamerát, és az a rohadt idegesítő tud lenni egy idő után. Szerencsére a folytatásból ugye a rendezőváltással egy időben ez a stílus is eltűnt. Úgyhogy az a kettő, szerintem szebben, szebben van felvéve egyszerűen, tehát jobba jobban az operatőri munka, nekem ez jobban bejön ez a fajta, mert nem biztos, hogy ez indokolná. Jó, az aréna az egy dolog, az arénában lehet, hogy indokolt lenne, hogy kézikamerás módon mutassák be, mert tehát ott mégis ugye legalábbis az első részben ketnisnek a harcáról szólt, és azért nagyon, ugye a regény, ha jól tudom, az is ő Eper egyben van, ketni szemszögéből van bemutatva, és oda lehet, hogy illik. Sőt, igen, illik oda a kézikamera. Szerintem szóval itt a második részben már tényleg olyan, az aréna elég nagy léptékben van, csak bemutatva, mert nem az a lényeg most már, hogy mi történik az arénában, mert, mert azt már előttek az első részben, szóval itt nem hiányoltam annyira azt a kézi kamerát, igaz az elsőben se hiányoltam. Nekem nem volt egyébként egyáltalán az első részben sem a kézikamera, de így visszatérve a második részre, tehát valóban gyönyörű a fényképezés. Tehát azt hiszem az egyik elsősnit a filmben az, hogy éppen így megy le a nap, és akkor ez a télies, vagy őszies, már télbe forduló, ilyen kicsit ilyen havasabb táj, és akkor ott ketni száll egy folyóparton, vagy valamilyen parton, tóparton, tehát nekem már igazából ott megvett a filmkilóra körülbelül, hogy ilyen szép a fényképezése, meg a látványvilága, tehát nekem az, az már ott nagyon bejött igazából, meg tehát ez egy korrekt folytatás, azt nem mondanám, hogy mondjuk szintet lépne úgy, mint egy keresztapától képes egy keresztapa kettő, vagy mint egy ilyen egy éliens, tehát egy akkora szintet nem lép, mert végül is csak folytat, Tehát valamennyire folytatja így a cselekményt, de, de nem lép ezen túl. Tehát azért itt is van egy aréna, itt is beválogatják, itt is van egy első felvezetés, a második itt is arénában játszódik, tehát azért bizonyos szintet nem lép meg, viszont azért ennek ellenére folytatja a cselekményt, és vannak benne még nagyon jó dolgok. Igen, én is ezt akarom még kicsit kihangsúlyozni, hogy ha olyat, olyat akartak volna, mint az Alienből az Aliensbe, akkor valószínűleg ezt a részt kihagyták volna, és rögtön jött volna a Macking nek a, az adaptációja. Mert tulajdonképpen azért a, a Futó egy egy átkötő film. Az első rész eseményeiből, hogy hogyan fog kialakulni majd a forradalom, ami az utolsó két film, mert ugye a Macking t az ketté bontották, mert hát ugye több pénz, meg hát a Harry Potter-nél, meg a Twilight-nál bevált akkor itt, itt van, is. Igen, tehát a pén, hát nyilván azért vált be, mert pénz, nem azért, mert hogy az történetben az megindakolná, vagy ilyesmi. De szóval ez egy átvezető rész, és, és ezt a, a legjobban talán a végén lehet érzékelni, amikor tulajdonképpen egy cliffhanger zárják le, zárják le az egészet is, hogy, hogy hát, hogy tűkönüljön mindenki, hogy már mikor jön a következő rész, ugye ennek ez a, az alapja. Igen, tehát abszolút, tehát én konkrétan ezt úgy fogalmaznám meg, hogy franchise szaga van már nagyon ennek a résznek, ami nem biztos, hogy jó egyébként, és igen, ez főleg a befejezésben érhető tetten, de nem csak ott, mert, tehát ez nekem is jutott, amit most mondtál, hogy a arénás részt akár ki is lehetett volna hagyni, egyébként persze valahol ez, asság, mert tök jó volt az alénás részt, tehát tök izgalmas volt, tök érdekes volt meg minden. De azért lehet érezni, hogy nem feltétlen ez a lényeg. Egyébként a befejezésnek, mutatják ezt a fecsögő poszát, a szimbolumot, így, ahogy így felénk fordul, meg fellobban a tűz, amit az annyira mélyen gagyi volt. Tehát olyan méltatlannak éreztem az egész korábbi filmhez képest, hogy az valami elképesztő. De egyébként, ami tényleg jó benne, és az első részből hiányoltam, hogy az első részben nem volt semmi lázadás. Tehát én úgy éreztem, hogy indokolt lett volna akár már az első rész végén, hogy valami lázadás történjen. Egy kicsi történt is, egyébként jelzem, hogy az is csak a... A filmben, a könyvben nem történt meg, és nekem ez úgy hiányzott meg a rendszerrel való szembefordulás, meg a rendszer a még jobb bemutatása. Na, ez, ezt itt már megkaptuk. Tehát itt már erősebb egy kis a társadalom kritika is, erősebb a rendszer kritika is, erősebb a média kritika is. Ugye itt Stanley a show mennyit mindenképpen érdemes megemlíteni, aki ezt a undorító férget ezt valamilyen zseniálisan hozza, az összes manériával együtt, meg összes túlzásával együtt. De aki látott már ilyen figurákat, és mindannyian látunk, mert ott vannak folyamatosan a tévében, az tökéletesen rá ismerhet ennek a paródiájára. És majd ugye a folytatásokban megjönnek, a, jön majd a kedvenc színésznő Julian moore egy egy elnöknő szerepében. Igen, igen, igen, ha jól tudom, bár nem akarok fülyeséget mondani. De, de úgy... Ja, majd utána és Max kivágom, pontosan. Szóval egy átvezető film, de de önálló filmként is teljesen jól megállja a helyét szerintünk, úgyhogy mindenképpen érdemes, hogyha esetleg vacilátok, hogy megnézzétek-e, vagy ne nézitek e de hát ez, ezt mindenképpen ajánljuk megnézésre, és igaz, hogy feliratosan megy a mozikban, mert a, ezt bevert, bemerik vállalni, hogy az első rész is folyatosan ment a mozikban, és ez is, és így lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy uh, mit akarok ezzel? Igen, hogy feliratosan nem nézik meg, de szerintem megéri megnézni, mert, mert tényleg, abszolút helyén van. Na, alapvetően szeretem a szinkronokat, meg, meg én is szeretek szinkronan filmet nézni, de tehát például a tehát azt útira nem nézném meg szinkronan. Jennifer Lawrence-nek baromi jó hangja van amúgy, tehát én nagyon szeretem az ő hangját hallgatni. Kiefer Sutherland, vagy bocsánat, Donald sutherland is, viszont neki Helyi László is mindig jó passzol, úgyhogy azzal nincsen gond, meg Woody Harrelsonnak is jó a stolbuci. A személy volt a szinkronja, így az első résznél, de de Jennifer lawrence a jó magyar hangját sajnos még nem sikerült megtalálni, úgyhogy miatta abszolút örültem, hogy mindenhol feliratosan vetítik, mert így vadászlan kellett volna feliratos kópiákat egyébként. Vannak nagyon ütős jelenetek a filmben, azokról mindenképpen szeretnék beszélni. Ilyen például az, amikor az öreg niggert kiszedik a tömegből a fegyveresek, tehát például az tök jó volt, hogy tettek a, ezekre a fegyveres katonákra sisakot, mert így még személytelenebb lett, még inkább képviselik az elnyomó hatalmat, és az elnyomó hatalomnak a hát tökéletes képviselői ők is, és Donald, Donald Sutherland is, ki pedig a monológiai, meg a dialógusai a hatalom természetre, hogy, hogy működik, itt egy analógia rögtön eszembe is ott az ötödik. pecsét című magyar film, ami egy zseniális film. egyébként nyilván a éhezők viadala nem éri el azt a szintet így mélységben, de tök jó, hogy a fiatalok, meg a, az a Young Adult kategória, ugye, hogy ők is megismerik ezeket a gondolatokat, még, ha valamennyire felszínesen akkor is, és már talán ez kibattakoztat bennük egy csírát, hogy elgondolkodjanak bizonyos mostani dolgokon is, úgyhogy én ezt ez az éhezők viadala franchise Franchise milyen üdvöz? Nagyon jó jelenségnek találom továbbra is. Igazából abban reménykedek nagyon, hogy nem fogják elbaszni ezt a harmadik részt azzal, hogy ketté bontják, hanem sikerül ezt is hasonlóan profi megcsinálni, mint amilyen profi ez a futó tűz volt. És hát, legyen ez a végszó szerintem. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és reméljük, hogy még jövőben kicsit gyakrabban fogjuk ezt összehozni, mert mert én igazából most nagyon élveztem. Kicsit indult, indul, de, de úgy érzem, hogy Végül csak sikerült. Addig is nézzetek jó filmeket, például azokat, amiket ajánlottunk, vagy kibeszéltünk nektek. Ha van véleményetek, akkor nyugodtan írjátok meg. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jó filmnézés! Sziasztok! Sziasztok!